Seita iru lehen zatean, esperantza duziak uh, ortsi den behar guada ez ginen siniesten ere. Seita iru, baina lehen bi agenzatia ziok ikusi dugu ala ere gure haula altasunnak ortsi eta segidan uh, zigortuak izan gira, eta emaitza hor batekin galudugu, dugu zei edo bi, eta zei uste, zeigu bai berroita bi, Bizaiazentsu bakarrean ibili da. ni handia ditugu zale uh, aspean hor zegar garen no? te gerabakren zertarako gaude,ina Eur gaude zalagirara eh, eta hoitena beharko da, da soportatu lagundu, dut,eta eta pentsatu seian a guria badimaa ere, bakarrik uh, geroari pentsatu beldu ba ez behargo da beste urtan ere on izango maila bat beherago.